Sziasztok, és rögtön a hírek után mindenféle fel fölcím, felcím, alcím vezetés nélkül be is robban a héterbe a hétvégi kötekedő. Ez ugye a tilosnak azon a azona adása vagyunk, műsora, a, aki, akik ugye a magyar futballról okoskodnak leginkább a futball szakszavainak, szakkifejezéseinek használta nélkül gyorsan mondom is, az állandó krú az itt van, Fekő Ádám, Miskolci, Diós Győr szurkoló, újságíró, Gazsó István, Hanta, Fanta, nagyon sok mozgalmi nevű bloggerpápa Kispestről, én pedig egy kispesti szintén kiúras folytóságíról, lennék, Csepregi Boton, szóval vágjunk is bele a közepébe, vagy a lecsóba, az uborka szezonban, lehet, hogy ez lesz a mai adás címe, témája, uborka szezon. Igen, nagyon jó, hogy elmondott, sokszor ne felejtsük el, hogy ez már a második évad ennek a műsornak. Igen, ez a második évada, úgyhogy fogunk így kicsit így szemezgetni hírekből, amik erre az időszakra, amit nem mondom még egyszer, hogy hívunk jellemzőnek. Egyébként azt sejtitek-e, hogy ez egy német kifejezés, ugye a uborka szezon, a németből sikerült tükör fordítani, és a, szerintem tök jó hangzik a Zauragurkenzeit. Na először is egyáltalán nem vagyok hajlandó végighallgatni ezt a ablacsolást. Igen, de azért, hogy mit jelent az, a uborka szezon. És tudom, mi az uborka, azért uborka gondolom, szezon, mert mert most csinálják a kovászos uborkát. Igen, nem. meg hogy én, a, én a, én a én parlamenti... Amfóbióbi. Mert azt, azt szerintem egy középpelúr. Úristen, behúztatok, mondom, hogy nem akarok erről beszélgetni. Hogy és... érdekesebb a kovászosuporka, mint a magyar foci? Ezt De... kikérem magamnak, pont ezt, akartam, pont ezt akartam kérdezni, hogy csak egy kicsit, most már akkor is erővel elterelem ezt a témát. Hogy... Akkor is el fogom mondani a feladását. Mondjad. De az a, a magyarban az az etimológiája, hogy a parlamenti szezonra esik, a, a parlamenti szezon szünetére, tehát a parlamenti ülések szünetére esik az uborka eltevés, meg a savanyúság eltelésnek az időszaka, és hírek kevésbé vannak, kovászos, meg savanyú, meg bármilyen uborka, az viszont van. de de ugyanerre az időszakra esik, mondjuk a gyerektáborosztatások időszak, amilyen nem annak hívjuk. Igen, akkor... de mondjuk a 18-19. Az... században, amikor az a németben és a magyarban ja, ja, elterjedt, szabadidő egyenleg, akkor igen, a, Akkor a munkaszabadidő egyenleg, meg a szabadidő, mint fogalom, azt mondjuk nem annyira létezett, annyira talán. De. Szerintem nem tartozik szorosan a témához, de akkor már volt kovácsos uborka? Szerintem biztosan. Elképesztő rajongója vagyok. Elképesztő, igen, én is rakott is Krumpival nagyon jó, szerintem. Ja, rakott krumplival, meg nem is tudom még mivel. Jó, pince pörkölt el. Nem, krump, de úgy, hogy a krumplit teszed a kenyér helyett a kovácsolásba. Ja, ja, a, ja nem, van nem egy de úgy tehát de de, de, de, de, de, de a kovjubi, mi a köret? Mert a kovjubi a főétel általában. <gül> Na szóval igen, nagyjából ez történik, amikor nincsen magyar futball, hogy így valahogy a fékezhetetlen eljük barátaink elkezdenek azon gondolkozni, hogy vajon a 18. százban volt-e kovácsos uborka. Egy kicsit azért visszaterelném a fociran mégis a témát, ha már eddig nem hagytátok. Azért most már tényleg elég régóta nem üzemel a, a bajnokság, ugye van az a klub WB, ről gondolom, hogy ti is egy percet se beszélni. Ö, nektek, ti, ti egyébként ilyenkor így mit csináltak? Nekem egy kicsit ilyen életmódban átolva át a dolgot, gondolom persze a kovácsos azt igen, de hogy nekem valahogy mindig az van, hogy az utolsó meccs környékén így, így az lesz az elképzelésem, hogy úristen, azért, azért most lesz egy csomó idő, itt a nyár, azért, azért, azért vannak pillanatok, amikor egy kicsit, bár annak ellenére, hogy szerintem nagyjából a Diós-Györ nagyjából a felén tudok ott lenni. Ennek ellenére így is néha, hogy is mondjam, úgy érzem, hogy túl sok időt verek el erre az egészre. És jön a nyár, azt hiszem, hogy akkor most tényleg visszakapom a teljes hétvégét, nem kell követni semmi eredményeket, és olyan két hét után kezdek el itt szomorkodni, és olyan üresnek érzem az életem. Na, uh -huh. ah, van egy ilyen két-három hét. Velem is mindig kijön május végén ez a, ez a fáradtság, hogy akkor, akkor ez most ennyi volt, rohat hosszú szezon, mindenhol ott vagy, beszélgetsz emberekkel, ráadásul kiesésre állt sokáig a csapat, állandóan nyomasztják az embert, hogy úristen, mi lesz, honvéda, marad, kiesik, mi lesz itt velünk, és ez megy egész végig, és akkor van két nyugis hét, amíg nem kezdenek el az ismerősök így rágyulogatni, te figyeljük, kiket igazolunk, fogunk egyáltalán igazolni, lesztávozunk, mi igen. fog történni, és már megy a nyomasztás így. Tudod, ez a, nekem a második héttől már szól, és, és innen kérek elnézést mindenkitől, a két ez érint, hogy némitom a cseteket, hogy, hogy, hogy nem, nem akarom látni az értesítéseket, és ezeket majd feloldogatom szép lassan így szeptember-októbertáján és hát ugye van ez a, van ez a kellemes ilyen tét nélkül, és hogy ezt együtt, ezt az úgynevezett uborka szezon azért, azért a magyar focival elég jól tud pörögni, sőt legalább olyan izgalmas tud lenni, mint a tényleges bajnokság, sőt. sőt, viszont tök jó érzés, hogy ilyenkor végre nem kell azon görcsölnöm, hogy kiesjünk-e vagy hogy nyerünk-e a hétvégén tehát, tehát ilyen, ilyen kellemes, -e, lehet figyelni a lassan folyamatosan, el, hogy igen például idén Dehogy is, hát az mindig szeptember. De, de, de először elkönyvelem nyáron, hogy, ki, hogy, hogy tuti ki fogunk esni, aztán szeptemberben két-három meccs, igen, igen, szeptember elejéig tartom magamat hogy, ahhoz, hogy a dobogó és kupa győzelem, és akkor utána jön az összeomlás. De nekem nincsen, én vagyok a talán legkevésbé intenzív meccs a három ember közül, nekem nincs ennyira ilyen ilyen, ilyen kiégés, vagy nem tudom, üresség. Engem, engem a, ugye, én a, a nagy meghiúsuló tervező vagyok a, a társaságban, úgyhogy én tervezem, hogy, hogy, hogy mondjuk melyik, melyik kupa meccsre akarok eljutni a magyar <gül> csapatok közül. Tehát, hogy, hogy a, a paksod nézegeti az ember, hogy akkor onnan hogyan lehetne vissza hazajutni. És ez tényleg az egész országban, csak te nézegetöd ősz <gül> Nem, én már, megy, én már tudom, hogy hogyan megyet jövök. Ez a kérdés, hogy hogyan jövök. Nekem hogy majd, majd van fuvarom, de én most Furán hangzik, de a vendégszektorban megyek. Ja, azt tudom, de az engem is érdekelne, ha van fuvar hozzá. Csak hogy a hallgatók is ugye a Kolozsváriakörnye. Na mindegy, jó, igen, igen szóval hogy... lesz. Szóval azt gondolom, hogy ha, ha valami nem uh, ez a most a magyar fociba, akkor ez, ez, ez roadtó nem azt, hogy, hogy tényleg tökre pörögnek a dolgok. És ráadásul szerintem tökre ilyen átrendeződés szagok van az egésznek. Jó, nem a nagy, nagy dolog rendeződik át, de mondjuk az, hogy, hogy a. Bocsánat, bocsánat, bocsánat, lesz késő csapat, de az, hogy mondjuk a felcsújtot önmaga gyengíti eléggé le a német Andrást, hogy az egy hát dolog, a gyakorlatilag a lejtőnek a, a, a közepe szerint. Hát, hát teljesen mert, egy egy egyetem. A szerető visszajött a Fradiba, ez, szerintem ez ilyen tényleg a legalja már. Hogy... Figye egy 840 napját képtelen csatárt előadsz, mint hatalmas Na, nagyidozás. az Ádámot is előadták volna, pedig szerintem neki is voltak ilyen izéki. A Szalai más volt, neki is, neki is nem, há, hány nap van, ugye benne van a, a, a közvetítésben, amikor 2016-ban gólt lő az Ádám mindegy. Az Európa-Műnökságon. Szóval neki is volt ilyen hosszú időszak, de na mindegy, kezd, el is kezdhetjük akár. No, a felcsúgányok mind ezek, az, igen, de bocsánat, még mindenképpen ki akartam mondani, hogy tektonikus változások történtek. Aztól jellemez tektonika egy viszonylag új tudományák. És azt tudta, hogy ez A részek mozgása. De hogy ez nem is bizonyított. Igen a lapos földön nincs ilyen, Boti. Nem az, az, az, nem, az, az nem egy bizonyított elmélet. az Boti igen Isten terepsed. Senki nem, senki nem látta még azokat a lemezeket mozogni. Ú, én körbevágtam a térképen, és össze lehet illeszteni őket egy nagyban. Amúgy figyeld, Boti, a földet se még senki forogni. De, le most Kaputibor de. éppen most dokkolt. De, de, de. a Ez Ezt most nem alapos föltéves szemszögében mondtam, hanem tényleg, tényleg bazva, hogy az, hogy az nem egy teljesen exakt valami. Hallottad, hogy állítólag bajomból oh. lettünk? Na vigyá, Ádi sokat segít, ha utána olvas. Figyelj, azért nem nézi a klub mert szerintem még nem fedezték fel Amerikát. <gül> ez a szokásos, na. ez megy mindenből. Na, na de akkor ez is a legnagyobb valami, én a legvitesebb is az et mert, mert az valami ez, egészen ez extrém dolog hát történik. Hát az, hogy, az, hogy ilyen, ilyen fura dél-amerikai emberek, Igen, a, a, a parágváid, parágváid, a argentin, paragvái, portugál edző. hogy az eddig ugye a Mészáros Lőrinc Holdudvarához tartozó végig Gábor közölte csak hogy kiszáll az egyik csapatából, de nem a szlovén ö, naftalendvából, naftalendvából, naftalendvából, hanem a Zalaegerszegből, és átadja egy, tehát egy ilyen dél-amerikai hátterű cégnek, üzletembereknek. Igazából ez egy frissen alakult cég, ha jól értettem. Tehát itt nincs mögötte semmi. Tehát itt az egész van nekem az a legérdekesebb, hogy van ez a, ez a nerf ahova nagyon nehéz bekerülni tulajdonosként, és akkor egy ilyen, egy ilyen első blikre is ilyen tök átlátszóan egy ilyen játékos kereskedelemre felhúzott kísérleti modellnek adnak egy, egy, egy csapatot a Magyar NB1-ben, és engedik, hogy ott tulajdonos legyen. Ez nekem valami egészen extrém. Tehát megnéztem a, mind az ügyvezető, mind a sportigazgatónak a pályafutását, és tényleg nagyon büszkék arra, hogy egy argentin csapatot elvittek a második helyig, meg mit tudom én, milyen nemzetközi kupákba indultak, Ilyen helyzetben mi, mi a franc? Hogy merül fel az, hogy az aláegerszeggel legyél tulajdonos? Pont ez az érdekesség ennek az egész történetnek, hogy azért gondolom, hogy nem, gondolom, hogy nem csak nekem rémültek fel, hogy lassan jönnek vissza, ugye a magyar futball legszebb időszakai, ezekkel a szuper jó külföldi cégekkel, meg úgynevezett üzletebberekkel. Tehát, hogy, hogy eleve, hát ugye képzeli azt a helyzetet, amikor egy paraguayi illetőségi ember találkozik a lehetőséggel, hogy, hogy, hogy ott van az aláegerszeg, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ott azért lehetne durrantani egyet és egy kicsit kivépni ebből a dél-amerikai futból torsványból. Nem, nem, nem egy zavák eszekre, igen, igen. azt gondolja, hogy... igen, igen, igen. És ott van is sőnye a sztori, hogy a, a végnek a lánya tárgyalta ezt végig, ha jól értettem. Tehát ő járta ezeket a nemzetközi fórumokat, és vagy ő keresett valami a ő vitte a tárgyalást, nem tudom, valami ilyes volt a történet, hogy a lánya bele, belekerült mm -hmm. ilyen körbe, és akkor ő, ő próbálta ezt intézni. Ez az egész fontos, de hogy, tehát, mert, hogy, mert hogy nem, nem, nem látod, hogy ezek az emberek ténylegesen hogy kerültek ide, tehát tök mindegy, hogy kitárgyalta le ezt az egészet, nem látom azt a, ne, azt a konstrukciót, amiben, amiben a, a, a, a, a, logikát nem a látod. semmilyen tényleges akadémiai, tehát még, még, még az se, hogy az ilyen zalaegerszegi fiatalokat behúzzák, mert hogy az nincsen nincs egy normálisan kiépült rendszere egyébként, hogyha jól tudom legalábbis. A, a, meg a logikát nem értem, de a videóton kapcsán is mondtam, hogy Felejtsük el, szerintem nincsenek olyan, hogy önálló aktorok a magyar futballban. Van szerintem egy többé-kevésbé nem vezéléssel, de mégis működő felső irányítás, amelyik egy, amelyiknek a szellemében egy évvel ezelőtt még azon triumfál az egész propaganda, meg mindenki, hogy visszalet véve a düsatelétől, a szemét Belgától, vissza véve az Újpest, és akkor most már felvirágzás, és akkor most már nincsenek kalandok. Azon egy idők azért a, legyünk, a az, egyébként lesz ez a rendszer, Oké, okay, de a Debrecen, ami szintén egy, egy zöldmözös belülházásos cég van a háttérben, egy állítólag egy ilyen, egy olyan cég vette meg a Debrecent, ha jól értettem, aki ilyen klubokat üzemeltet, és a Debrecen az első klubja. Na, Igen, nemzetközi és ugyanaz a modell, mint a Düsselé családé. Ugye ez, a, ez a Igen, az, az első klubjuk. A... Ez az egész az abszurd. Igen, és egy örmény hátterű csapattal, tehát csapattól, veszik. Én mindenképpen át. szeretném kiemelni, hogy hogy azt hiszem, hogy idén, évelein ugye ki is mondta Orbán Viktor miniszterelnök úr, hogy, hogy most azért az üzletembereik azok, azok így külföldre is terjeszkethetnek. Tehát, hogy tulajdonképpen olyan, mintha ez a nemzet együttműködés rendszere már egy ilyen multikult, ilyen nemzetközi valami vévált volna, ami még belefér az, hogy Parágvájból hozunk figurákat, vagy örményországból, vagy ilyesmi. De egyébként szerintem van egy, van egy másik tökéletes olvasat ennek az történetnek, mm. hogy hogy hogyha megfigyelitek akkor akkor e, a Mészáros-Lőrinchez erősebb vagy, vagy gyengébb szálakkal köthető külföldi foci csapatok, azok elkezdték így dominálni ezt az egészet, illetve a holdodat. Tehát, hogy a végából az igazából le, le is adta az etét, és elment és, és, és igazából a, a bizonyára fantasztikusan sikeres lendvai projektjét viszi. Van ugye magának Mészárosnak az eszélyképrojekt. Most esett hát ki a másodosztályba egyébként szlovában. Tudom, a mondom, hogy a, a, a, bocsánat, az, az úgynevezett nagyon sikeres. Az egy kamu volt megtörténik itt írtam egy a a Magyar Narancson. Ez igen, mert hogy ugye nem indulhatott a felcsút is meg az eszék is ugyanabba, de hogy ez csak papíron mindenki tulajdonos volt, rá, most pont nemrég, mert egyébként nagyon szarul megy az eszéknek is hozzá most majdnem kiestek, és még írtak is a szurkolók, meg mindenki indítése volt mészáros hogy valamit szedje már össze. Ugye ez egy másik sztori, és hogy a szintén mészároshoz köthető. Oldudvarron keresztül, ugye a Miskolci projekt is elkezdte a kassát ö, nyomatni. És hogy ezek, ezek valójában... Én a Csíkszereda is külön hozzájük kötődik. Nem. Én... A Csíkszereda már Kispest? Februárban aláért egy együttműködést a Kispest meg a Csíkszereda. Az mindegy. szakmai együttműködés van, de ez nem Aha. ugyanaz. De, de hogy a lényeg, hogy ezek egyrészt, és szerintem a. hogy Ezeknek ugye több fontos része, hogy ezek nem különösebben ilyen magyar kötődésű csapatok, nem különösen magyar kötődésű városok, tehát itt viszonylag nehéz megmagyar, tehát azt eljátszel, ami, ami Duna szerda helyen, hogy hogy, hogy igen, ez a nemzeti ügy, stb. stb. És ezek iszonyatosan jó dolgok, hogy ki a pénz külföldre. Tehát, így van egy tulajdonosod bepakolja a klubkasszába, azt már a, a magyar állami hatóságoknak a világon semmilyen rálátása, meg nincs is hozzá köze valójában, hogy, annak, hogy a klubkasszába hogy működik ez a pénz. És nekem van egy ilyen nagyon erős teljes elméletem, hogy ezeket az egyébként nem annyira nagyon regulázott futballpiacokat, vagy futballpiacok, pont alkalmasak arra, hogy egy tonna pénzt kivédjél innen, úgyhogy soha büdösébe senki nem fogja tudni ezt visszeszedni. Szóval, azt gondolod, hogy lesz még mészáros tróman Paragvái első osztályú klub Az jó lenne egyébként, de hogy de, így de, de, de, de simán benne vannak ezek, e, és, hogy, és hogy így viszonylag látványos is, hogy ezek adással nem is ilyen sikeres foci projektek, tehát hogy az eszék se is mondom, most bugik a lendbe, ugye tudjuk, hogy a szlovén másodosztály, Ban, ö, fog parádézni. A kassaien ilyen épp, épp hogy nem esett ki, de hogy azért Szlovákiában nem egy különösebben nagy tényező, és valószínűleg nem is lesz az. Hát meg lehet, hogy, nem, hogy mi nem figyelünk, de szerintem a topolya kivételével ezek nagyon játékosokat sem termelnek föl, Persze. felé kifelé. Tehát, hogy a topolya akár, de hogy nem gondolhatok olyan sorra, hogy azt mondod, hogy az ott a magyar köze van, egy kis ilyen vidámparkot csinálsz nekik, hát ez egy magyar lakta település, meg, meg egy egész évidék, az jelenet. De, de igen, szóval hogy nem, nem látod, hogy mi ebbe a haszon, azon túl, hogy ki lehet vinni ö, ö, közpénz jellegét, elvesztett közpénzt. Úgyhogy úgy, azt már tényleg se, hogy nem szerzed vissza, mert nyilván egy szlovén fociklubot nem fog a magyar állam kilabolni, meg kell ott rá, hogy hogyan. Ha hadd mondjam ezt, hogy ez egy, nekem, tehát, hogy ez egy nem okadató, de egy nagyon nekem nagyon tetsző az összeeskvés elméletes a tény között, a Na, tényhez, tényhez közelebb álló ö, ö, hipotézis. Köszönöm szépen. Na mindegy, szóval is ennek, és, hogy illetve ami szerintem még egy nagyon fontos rész, hogy olyan, mintha elfogyott volna egyébként a focira a szempénz, ami azért egy a kremlinológia szerint egy elég erőteljes jel, hogyha egyszer csak ezek az üzletemberek már nem állnak sorba, hogy beszálljanak a magyar futballba, hanem próbálnak tőle megszabadulni, és akkor szóval. láss még az egy forintért eladott ja, vigyáltó jaj, jaj, de története. Piszá, de azt is érdekes amit a Boti mint az Ádi felvetett, mert én pont azon gondolkodom, hogy, hogy közben van egy írtozatos drágulás is a magyar futballban, mert most bejött ez az 5 plusz magyar szabály a következő évtől ami látványosan fel, felvitte a magyar játékosok árát, és, a, és a, tényleg a másodosztályból igazolnak már fölfelé játékosokat, valószínűleg nem fillére kér. És, és azt jelenti, hogy, a, hogy nyilván most idén még nem fogjuk látni, de majd jövő február táján, hogy valószínűleg a klubok bérköltsége az ilyen, ilyen akár százmilliós nagyságrendekben is meg, megemelkedhet. Én is bortasztóan magas, egyébként ugye pont a G7 cikke mutatta, hogy a fradió már jelentősen jobban keresél, mint így Lengyelország nagy részén. Hm. Ja, most pont pár csapatnál ki, ki, ki, kinéztem én is, de mi teljesen másokból. Ja, igen, ez, ja, igen. Hát az is egy nagyon szórakoztató rész, hogy, hogy totálisan eltorzult. Hát, amiről ugye beszéltünk is egy korábbi adásban, még, még a vártnál is szerintem gyorsabban teljesen egyértelmű lett, hogy, hogy a magyar játékos piacot ez a, ez a magyar szabály, egy teljesen ilyen félreértett hülyeskedési varázsolja, ugyanis a Fradi valószínűleg borzasztóan sok pénzért a kiesőjelőt házáról kezdette a játékosokat igazolni. A... Ö... Ugye a, a Fradi vásárásaival kapcsolatban, Pista vetette fel ugye még az adás előtt a hogy, hogy fölmerül az ugye a, a, a, a nagyszereplők, a videóton korábban felcsút is, meg a Fradi is, így finanszírozzák a kisebbeket ugye mm. a, a, a magyar futballban. Tehát, hogy, hogy úgy, úgy megy bele plusz pénz a, a Fradin keresztül, hogy, vagy korábban Fehérváron keresztül, hogy megvesz egy játék most, hogy a, a felcsút is a, Igen, rohadtul felülárazva, és ez egy dotáció gyakorlatilag, és kapott, kapott érte valamit a, a fradi, a felcsúta vidi, de egyébként a, egyébként a hogy mondjam, a, a a finanszírozás része ez, és a keresett kiegészítés része formálja ez. most már nem egyértelmű, ez. mert most de, már is van ezekről. Vannak, a játék, is vannak Szerintem mm. most is vannak Te ilyen a, a, ugye, Tavaly előtt volt a, a legjelenzőbb példa a Kodró, aki a Videautomból a Fradiba igazolt, amikor a Vidinél felmerült, hogy lehet, hogy anyagi gondok vannak akkor télen megvette a, megvette a Fradi a kódrót úgy, hogy nyáron lejárt volna a szerződése, Tehát, teljes áron konkrétan megvette egy játékost, majd alig játszotta és, tavasz, és el is ment, ha jól emlékszem, Igen. nyáron. De most, a, ami legutóbb felmerült, hogy a, hogy a felcsút vinne kapust a videótonból, egy, nem egy kiemelkedő kapus, de hát nyilván ez sokkal valószínűleg egy finanszírozási ne. dolog. A nem tudom, van se van, 20 fölött. Az e, mindenképpen, mindenképpen beszéljük arról, hogy. E, Akkor kanyarodjuk vissza a videót mint a harmadik ilyen, ilyen, ilyen, ilyen e, további sfejtás, ami szintén. Jó, a múltkor már érintettük, ugye, e, és én hevesem, e, hát érveltem, vagy legalábbis acsarkottam, ugye, Garancsi István szerepe e, kapcsán, de most nézzük a másik oldalát, hogy a videót megveszi az önkormányzat. Szerintem ez egy ilyen nagyon furcsa csapdahelyzet a, a, egyébként az ott, ottani polgármesternek hmm, a szempontjából. Gocses, szerintem, szerintem ez az egész, ez onnan kezdődik, hogy az milyen jel, hogy a az agyantápolt, stadionolt magyar focinak az egyik korai csúcstermékét, most azt mondjuk, hogy mo mo most talán konkrétan így dobálják egymás között a szereplők, mint a, mint a nem is tudom, e milyen közmondás létezik erre hírtele, mint a szaroslabdát, vagy valami hasonló. Igen, hogy -ha. hogy itt hogy, hogy, hogy senkinek nem kell. Tehát, hogy a, az önkormányzat is, ugye Cserparkovics, András is addig-addig, eredetileg ő csak addig akart erősködni ebben a tört, témetbe, hogy valamit csináljon vele a Garancsi, és aztán az, hogy a Garancsi bejtő, hogy egy forint, ami, ami mennyire beárazza ezt az elmúlt 10 x éves foci projektet. Szerintem továbbra is arról van szó, hogy figyeld meg, ez rá persze egy másik az, amiről most már így, hogy nem megyünk bele teljesen, de figyeld meg, hogy Garancsi István, ugye, aki kiszád, nem tudom, tényleg 20 milliárd forint osztalékot ugye a, a kaszinócégből, e, hitel nincs pénze a, a, a futballra, oké, okay. nem. Figyeld meg, hogy, hogy már pár hónap, és a, ki fog derülni, hogy a market fogja építeni az új újhújpesti stadiont 20, nem tudom hány, 30 milliárd forintért. Én is erre hogy, hogy, hogy, hogy, hogy Szerintem, szerintem meg arról van szó, hogy azt gondolták, hogy ez eddig jó móka. Kiszedtünk ki, ki, ott is egy 15 milliárd forintos a stadiont, a Pista biztos lehet, hogy van olyan szorgalmas, és egyszer megnézi, hogy hogy alakult a marketnek az adozott eredménye a stadion befejezés évében. Ugye 2018. novemberébe fejezik be a Fehérvári sóstót, újstóstót, és kiderül, hogy lehet, hogy kivettek 4 milliárd forintot akkor is a cégben, nem tudom, nem emlékszem. Szerintem ez erről szól, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy elsősorban az infrastruktúrán, meg a, a taón keresztül hogyan lehet kiszivatyúzni a, a, a közpénzt, ami egyébként egy, egy ideig óráig működtetés is ezeket a Én az ezeket nem értem, hogy, hogy az a plegyka, hogy egy jó két éves tartalék adta át a garancia céget az önkormányzatnak, de hogyha van egy cégem, ami két évig simán működik akkor miért éri meg nekem átadni? De hát azt mondja, az, az, hogy... mert, hogy, mert, leverték, mert hogy ez, ez nem egy torzrendszer. Torz cégből, ugye, az, azt mondja, azt állítja, nem is Petyka, gyakorlatilag ezt állítja a polgármester is. de akkor a cégben van pénz? Az el tudna működni. Akkor miért kell megszabadulnia tőle? Jó, kiestek, hát én, van a én, én, én, én, én azért a fura ezt dolgok. többször is hallott. Hát, ugye, igen, de mert ugye, azért, azért fura, mert az emberi logika az nem e felé menne, de hogy az, de az csak azért... Ez az egy dühsateli sztori megint, hogy akkor itt szinte kifacsarták ki a kezéből, mondjuk nála egy kicsit könnyebb helyzet volt, mert... Nem a tudom, a kezéből, hogy kifacsarni, élenként simán nem tudom képzelni, hogy itt azért vannak ezek az egyszerű emberi tényezők, hogy egyszerűen csak mert gyűlölt ezt az egészet, és szabadulni és erre azért van több erótolójára több Na, De, de azt, a, azt a részét oposkodjuk meg, ki, engem az érdekes, hogy, hogy szerintem tökre furán bele van kergetve egy, egy Fideszes kormánypárti polgármester egy ilyen dologban. Szerintem ebből nem lehet jól kijönni. Tehát, hogy, hogy, hogy nyilvánvalóan egy csó ember, aki mondjuk a, a, a politikus, az, az Cselpakó a tavaly, azért nem feltétlenül híve annak, hogy, hogy a, a, a, a az olyan beérkőgységgel működő magyar foci szereplőjét a videóton kisra az önkormányzat. A másik oldalon, ugye Cserpalkovics András az, aki elkezd dacsarkodni ugye, a igen szimpatikus Karakán hölgy kormány hogy, hogy hogy sírnak, picsognak, sírnak, no, fírnak, az önkormányzatok, mert hogy tényleg baj van tényleg baj van, ki meg foci csapatot veszel, szóval érted, hogy, hogy ebből nem lehetett be a sztoriból szerintem jól kijönni. De közben... Miközben szerintem nekem nagyon tisztességes ö, folyamatnak tűnik így kívülről, tehát hogy nincsen benfentes információm sem nekem, sem se nektek, de így kívülről ez egy elég tisztességes folyamatnak tűnik. Közben ez egy tök jobb ilyen, ilyen polgármestébb rendépítő dolog, hogyha ha itt most ugye az MB2-ben úgyis csak magyar játékosok játszhatnak, hogy a telepakolott fiatalokkal, meg ismer helyiekkel. Hozzá... 2025-ben egy, egy nagyon valószínű kormányváltás előtt toporogva 294 nappal, nem tudom, nap, volt a számláló, de hogy szerinted, szerinted ez, ez annyira szimpatikus húzás... Jó, ez egy, egy ingyen dolog, hiszen a garancsimán Egy gazdaságban. Hogyha nem kell beleraknod pénzt, Igazából, hogyha ki tudsz sok embert olcsó jegyekkel, esetleg eredményes focival másodosztályba. A egy ilyen szerethető vidit felépíteni, ott aki felhívott, igen, az önkormányzat a kezébe vette a Fideszes polgármester az életből, ki lehet jönni, szerintem hogy ja, úgy, tényleg barbiaval el költeni rá. És ez ingyenbe van neked? Igen. Mm -hmm. Már, már feltéve, hogyha tényleg igaz az, hogy ingyen lesz a sztorid, mert az önkormányzatnak az ez pénzébe kerül, hiszen a stadion üzemelteti. Hát, de ez az a az is jegyeladást is, Ami egyébként megint nagyon jól mutatja, hogy hol áll a magyar foci, hogy a Garancsi teljesen átadta a jegyeladás kezelését az önkormányzatnak évek óta. Tehát, hogy így, amikor még csak fel merült, hogy az egy tétel lehetne esetleg. Hát, erről nekem olyan kimutatás. van, és ezt is másra hoztad, de itt is. Ezt most, mert az csak. Az, az, az, az, te, te, te, tehát a a csetémet, nem láttátok a csetendők, jelen hogy emlékeztek el rá. Én megnéztem egy olyan, hát ahol ki, ki lehetett nyomozni, hogy az MB 1, NBA 2-nek a, a létszám az 28 csapat volt, vagy 28 klub. Ebből olyan 16-17-nél tudtam elérni a rendes éves beszámolókat És 2024 ről A Fradinál megvan a, a bérköltség, viszont a, a jegyárbevételt nem részletezték. Külön. Tehát az a lényeg, hogy még kiszedtem a, a bérköltségeket. Ja, az kint van a másik cég, a c ki, áh, igen, azt, igen, de azért mondom, hogy neki a nem volt benne. Tehát az ja. a lényeg, hogy ki megnéztem a bérköltségeket, hogy mennyit költenek játékosra, ö, klubba Tehát ez mindenki egyben. Tehát amit a klub kifizet bérköltség egyben, és nem csak a profi foci. Ez nagyjából úgy kell számolni, hogy ennek a 70-80 a megy el a profi futballra a bér béradatoknak és megjegyeztük arra 20-30 emberre megy el a 78-80%-a, 50 100 mondjuk már És a és megnéztem a, a a beszámolóknak a kiegésztő mellékletében nagyon sok klub közli az éves egyár bevételét is, és arra voltam kíváncsi, hogy a, a csak a fizetéseknek hány százalékát fedezik a bérek. És, jó, Tehát van, ha, ha nem oltod fel a villanyt a stadionban, meg az erzőközpontban. semmi egyéb költséged nincs. Semmi egyéb költséged nincs. Csak, költséged nincs, csak akkor a játékosoknak csak a, játékos, a költséget. Akkor 3%-ot teljes... fedeznek a jegyárbevételek? És ez országos átlagban nem el a 4%-ot. 4 hmm, százalékot az országos. Vannak kiugró adatok. E, behozzák. Igen, tehát hogy vannak olyan hogy reklámsorokra, ilyen furatételek kerülnek, a, például nagyon sok klubnál úgy tűnik, hogy például a skybox értékesítés nem írják be a jegyárbevételhez, hanem azt valami más soron szerepel. A mi szerintem is a, van. Mert, mert, mert igen, de van olyan, aki, aki meg ott, Igen, de például például. van olyan, klub meg ott szerepelteti valószínűleg, mert ilyen eltolódott az arány. Tehát például 10, majdnem 18%-a a jegyárbevétel a bérköltségnek. A Nyiregyházán 144 millió forint jegyárbevételt mondtak a tavalyi 24-es évre, úgyhogy annak az első felét Balmazújvárosban idegenben játszották, Tehát fél évet játszottak otthon a saját stadionjukban. -e többet, Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye a... Hány, tizenké... Mondjuk tizen... Tíz meccs Két került meccs. De Nem sok meccset. Ugye 24-ről beszélünk, az őszi, a tavaszi szezon tengeddel, el, csak az ősz számít. Uh -huh. És a... És itt valószínűleg az van, Jaj, hogy ott, most ott év, sokan vettek bejelent, üzleti évről, persze, persze. De hogy, hogy például ez a, a, ez a kétszerese például az MTK-énak, ez a négyszerese, mint ami a Honvédnak, három négyszerese, mint ami a Vasasnak a jegyárbevétele, tehát nyilván itt vannak ilyen technikai okok is, hogy mit hova számolnak, de hogy, de hogy ez, hogy 4%. Ez mennyire, mennyire kemény? Hogy... És a Honvéd, ugye, a Honvédban látható a nézőközönség van. Úgy hozzátenném, én nem vagyok olyan, ja. olyan borzasztóan biztos benne, hogy ez egy annyira nagyon kiemelkedően alacsony arány. Ugye, a, ugye ugye az egész úgynevezett modern focinak az egyik kedvenc kifejezésében érve rákfenélyen. hogy hogy ó, hogy nisszük, valójában nem olyan... Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy igazából a klubok nincsenek annyira rákényszerítve arra, hogy élő nézők legyenek, mert tök a szponzori meg a tévék pénzek, pénzekhez képest, még, még így a legnagyobbaknál is. Nyilván valószínűleg más rányok lennének, de hát ugye a koronavírus az egyik leg jobb tanulság erre, hogy a legnagyobb bajnokságok is konkrétan rákényszerültek, hogy ugye látók előtt folytassák a meccseket, mert egyszerűen annyira borzasztóan veszteséges lett ez az egész, és valójában nézők nélkül tök kioltuk majd közel ugyanolyan nyerességgel hozni ezeket a meccseket. Nyilván az, hogy a nyeresség az honnan jön, az egy másik törzenet, ugye nálunk ez alapvetően az adófizetői ráfordításból, de hogy szerintem ez nem annyira döbbenetes összeg. Nekem, nekem hát azért az, az, az, az, az, az a négy azért ez, ez érdekelne, nem. hogy máshol is nézhet a Premier league azért nem 4%- százalék szerintben. Bár... Legyünk összik, nincs benne például az egyéb meccsnapi bevételei a klubnak, tehát a különböző merchandising, meg, satöbbi, meg a meg a büféknek a bevételei, ami nyilvánvalószág egy egy hasonló nagyságrendű tétel lehet. Tehát ez azt jelenti, hogy kb. akkor egy magyar klubnak a meccsnapi bevétele a, a bérköltség kb. 8-10 százaléka. Tehát, hogy az, amit ő a szurkolóktól be tud szedni, az a béreknek a tizedére se elég. Tehát, amit direktbe be tud szedni Jó, a szurkolóktól. A mezeladásból össze. Tehát, mondom, ez, ami direktbe. Szerintem nem vagy benne biztos, hogy a, hogy a mezeladásból az összes csapat együtt elad annyit, mint mondjuk a Fradi egy évben. Ez nekem is erőteljes no. gyanúm egyébként, igen. Hát főleg, hogy ott izé, kint izé, rontják a levegőt még a szigeten is minden évben, egy fradi hízével. Tényleg? Persze, van, van fradi stand a szigeten évek óta, és itt lehet venni meszt, meg mit tudom én. De és hát egy... már csak külföldiek járnak a szigetre. Igen, ez, ez, ez, ez, ez Hát pontosan ezért egyébként, mert, hogy, mert hogy, most van neked egy nem túl jól sikerült gyereket, botond, és hogy, a, és hogy érted, ő, ő is imádja ezeket a furcsa mezeket, és egyébként, hogyha messziről jött ember, ennek a Fradim ez az a világkirályság, tehát egy magyar csapat, nagy szurkolótáborra, hol, hol látsz Fradim ezt egyébként külföldön? Majd tessz... nem vett nem ezt egyébként. Na erről beszélek. Szóval, ja, na, na, na, na mindegy, ez csak egy mellékvelgány, szóval szerintem ez nem egy akkora katasztrófa, mint ami ennek tűnik. De... Jó, de azért nagyon jó röhökcsélni rajta, nem? De röhökcsélni jó rajta. Úgyhogy figyelme menjünk egy kicsit tovább. Bocsánat még azért a fehérvárra a... mindenképpen említsük meg visszatérve, hogy tökre úgy néz ki, mintha megfordult volna a Fehér megyei iránylat, és most már nem csak, hogy elváltak az útjaik a felcsúttal, hanem igazából a szerencsétlen videóton lesz, lesz a a, a, fiók a fiók csapata, amit ugye az támaszt alá, hogy ha minden igaz, akkor a, hát egyrészt a felcsút ugye igazol Fehérvárral, amiről, amiről beszéltünk a Dala, a Dala Martin és a több felcsúti játékos is Fehérvárral kerülhet kölcsönbe a nép szerint nemzeti sport szerint a 22 éves Ominger Gergő aki egyébként már szerepelt is ott kölcsönben meg Vajda Roland aki 20 éves és még volt a Kozár is egyébként kölcsönben Végre euh, hát végre előbújik a felcsút. És hogy itt ténylegesen arról van szó, hogy van egy azért mondhatjuk, hogy elég veretes hagyományokkal rendelkező fehérvári foci csapat, és tényleg bevállalják azt, hogy most már, most már a felcsút annyira túlnőtt rajtuk, hogy így, hogy, így, hogy így most már ők a kisebbik csapat, akik a másodosztályból talán, talán tudnak pár ígéretes fiatalhoz jutni egy szezonra, aki feljutottja őket, mert a nagy csapatba úgy fognak beférni. Na és akkor menjünk, menjünk át, ugye igen, a szerére jégszerére. Dunajváros? Igen, mondjuk az is megérne majd uh, egy messét, ugye? Most hívják be egyesével az embereket, hogy fölmondjanak meg, hogy ezer éjszert. A embert. foci csapatban. Igen. igen hogy a vas műszünk meg többször, vagy a foci csapat felé az elmúlt húsz évben. Szerintem ez a kettő nagyjából egy kéz a kézben. Van szóval, hogy, hogy, hogy térjünk egy kicsit a felcsútra, mert hogy, hogy igen, ebben az összefüggésben úgy tűnik, mint hogy mondjam, az erősebb kutya lenne a, a felcsút a videót mert a kis, kis, kis, kis öcs most már, de gyanús, hogy, hogy a felcsút erre majd, majd mindjárt, mindjárt okoskodunk, hogy a felcsúk gyengült. Tök egyértelműen elkezdett gyengülni. Teljesen, teljesen egyértelműnek tűnik most, hogy, hogy, hogy, hogy nem fognak a dobogóért menni szerintem. Mondjuk aztán, hogy majd júliusban valamikor megint ejtünk egy kurfajó egy kis nem könyvet a baloldáról, hanem egy nagyon jó kis tippversenyt, amiben megint nem fog bejönni semmi, de de azt gondolom, hogy, hogy a, hogy a fel, felcsút a dobóért sem fog tudni menni, hanem maximum masszív következő csapat le, lesz, hogy hát mondjuk érted, az, a legjobb, az egyik legjobb játékos, ha nem a legjobban a Lévit, Lévi lejár a szerződése, és elmegy ingyen Fehérbe, uh, Ferencvárosba. Uh, vagy ott van a Pécsi Ármén, aki jó pénzér, de azért teljesen kiszemíthatatlan. De az egy dolog, hogy gyengül, de egyrészt az se érdemes elfelejteni, hogy ugye a szegény felcsúti szimpatikus kezdeményezést is egyébként így veri ez az új rendszer. És hogy valójában ha, persze ne legyen igazam, de, de minden jel, jel arra mutat, hogy, hogy, hogy eleve annyira meg fog gyengülni ténylegesen sportszínvonalban az NBA, hogy simán lehetnek dobogósok azért, mert hogy gyengülnek valamit. mert hogy, ja, hogy jó, hogy, hogy, mert, te hogy gyengülnek, tehát, hogy hogy, jobban. Hát érted, a, a, a fradi Közel kizárt, hogy ki tud állítani egy olyan minőségű csapatot ölt magyarral a kezdőbe, mint amiatt mondjuk tavaly előtt ki tudott állítani. A tavalyról nem beszél, mert ott azért voltak problémák. Szerintem a felcsuknak is gyengülés ez a történet szerintem kiegyenlítettebb lesz, lesz ez, az, ez, az, ez az egész, de mivel a kettő egyeneset a labdába rúgni képes játékosokat iszonyatos pénzért le fogják igazolni azok, ahol van pénz, ezért a gyengébb csapat még gyengébb lesz, és, a, és közelebb fog kerülni az elita gyenge, az eddig gyenge klubokhoz. Na, közben telefon. telefon. Figyelemileg, mert megcsináljuk, jó? Helló! Ja. Helló, helló! Sziasztok, lévőtelen, bocsánat, hogy a varázsát nem trolkották meg a műsort. Ha már ez a B7-es cikk szóba került, akkor nem lovagolnak itt fizetésekre, mert nyilván az egy nagyon alacsony lovó gyümölcs, de mondtátok, hogy sajnos a Dunajvásban is ember velkülön. Arra azért van magyarázott, hogy Usual, mér 255, de usual, miért dolgozik 250-ben, de alkalmazok be, amikor úgy látom, hogy a nyíl meg 55-en, és ő. pedig a hatalék másik a Kérlek, szépen köszönöm a kérdést, nagyszerű kérdés. Ebben tettem, a csak, csak rendben megválaszolom. Tettem. hello! Szia, hello! Az a helyzet, hogy egy kicsit spoiler -ezek, ezek, után pont ebben a pillanatban is dolgozok egy elvileg a héten vagy jövő héten megjelenő cikken a Diós Győrnek az ügyes-bajos dolgairól, és az a tervünk, hogy a jövő héten erről fogunk beszélgetni, mert egy borzasztóan szórakoztató történet az van, hogy a hát így röviden elmondom, hogy mire lehet számítani. A Diósgyőr egyszerűen látványosan arra van kitalálva, hogy szétfolyjanak a pénzek, amik érkeznek, és ezért ilyen elképesztő mennyiségű ember közt folyatják szét. Nagyon, nyilván ugye a, ebben, ebben a 255-ben a Dior FC, tehát ebbe, ebben még nincs benne az, aki csak a röplabdával foglalkozik, meg ilyesmi. Nem az akadémia benne van, gondolom. Az akadémia benne Persze. van, de, a, de ez csak a futball és ez a ez jégorong, csak a ez Hozzása csak a Diogyuri FC alkalmazottja. Az egy másik dolog, hogy abban nem látok bele, hogy ezek az emberek egyébként. Nem, ne, ne, ez nagyon sok, ha nem, csúcson volt a HUV-data. A a, hát a én, a nézem. Nem volt 200 ember én a, a, a, a G8 adatait nézem. Nekem az egyébként a gyanom, hogy egy csomó olyan munkavállaló van, van, van aki egy papíron egy a Diógyuri FC-hez van bejelentve, és egyébként a hokival foglalkozik. Ez egy másik történet lehet, de az a lényeg, hogy ez papíron csak a foci. Legalábbis a Diogyuri FC alapjog. Megnézem a többi, többi cégnek a, tőb... ha, a, a ha le, ha hát, uh, Matt na mindegy is. A lényeg, hogy ez egy borzasztóan nagy létszám, ráadásul ugye a Diogyanek van a második, legnagyobb fizetési kerete is, ami ugye nagyon szórakoztató az eredményeket nézve, hogy a fradi mögött ezek itt fizetek ki a legtöbb mint. De akkor ezek szerint a mind. csomó ember. Ne, mert, mert a... És az van, hogy ezt az egészet egy ilyen rendszerbe tették, aminek az a lényege, hogy egy nagyon szimpatikus klubigazgató úr így, így kényelmesen tudja mondani, hogy mit tudom hány igazolt játékosa van a megyében, meg, meg egy régiós multiklubot vezet, ahol mindenkinek van szerepe. Még annyit elárulok, hogy állítólag öt, hogyha, hogyha jól tudom és megbízhatónak tűnő forrásokat, öt HRS dolgozik a, a DVTK kötelékében, ami, ami elképesztő mennyiség. Akkor viszont, én, a, a, hogy ne telefonáljon be a kollega még egyszer, akkor én fel neked a kérdést. Ebben benne vannak például, az, hogy az akadémián már korán szerződnek a játékosokkal, tehát 16 éves kortól, és minden játékos kármi minimálbérre van jelentben Ugye ez nagyon tudja növelni az alkalmazotti létszámot, mert onnantól nem játékos ott, hanem alkalmazottat. Meg hogy esetleg a ugye van egy hálózat a diós mögött is, nem mondjuk a pútnok. Igen, egy esetleg ez kifejezetten a diógyóri FC, ami ezek más számítanak. és A másik kérdés az lenne, hogy megnézed az elmúlt évekre, hogy ez a munkaügyi létszám mennyi hogyan változott? Tehát ő volt ebben 2020-ban egyáltalán ezt a csapatot, hogy Azóta. Nem tartok még itt ebben a történetben, ezért mondom, hogy az egy folyamatban lévő ja, valami ma este tervezem befejezni ezt a dolgot. Nem, de hogyha az elmúlt egy-két évben ugrott meg, mert, egy, mert figyelj, egy akadémiával rendelkező klub, Uh, amikor legutoljára néztem pár éve, akkor az ilyen 150 fős alkalmazott létszámmal működött ma Magyarországon az első osztályban. Ebbe, de tényleg ebben benne van az akadémiának a, a dietetikusától kezdve a biológuson uh, át. Én mindenki. úgy tudom, hogy ebben egyiket a focisták nincsenek benne, mert hát hallottam arról elég szintén a tűzhez közelévő közel lévő megszólalásokat, hogy ilyen döbbenve figyelték egy párra, amikor megérkeztek Miskolcra frissen, hogy, így, hogy így mi ez a borzasztóan sok ember ahhoz képest, hogy mennyire nem történik. Semmi. De te jött, hol van ilyen klubháza, ahol ennyi ember elfér? Hát én úgy tudom, hogy sehol. De, de na, na mindegy. Szóval azért, vannak egyébként irodák állítólag. Itt Budapesten is van egy, egy borzasztóan sok pénzért bérelt üres irodaház, amit semmi. Sem nem a háromszáz szűrő azért, mert hát nem is móltornyot, de egy komoly Ö, Igen. A lényeg, hogy rengetegen vannak, és ez alapvetően egy ilyen, mondom, mondom, egy, egy ilyen nagyon-nagyon ilyen túl tápolt, és ilyen kicsit ilyen olyan, olyan mintha az egész a pénzek eltüntetésére lenne berendezve, és mivel minél több ember közt szóródik-e szét ez az egész annál jobban. Szerintem nem, nem nem alkalmazott, tehát egy pénz szerintem mosni, kifoly, kifolyatni nem, nem, nem, nem, nem emberek, értem, nem értem, alkalmazottan keresztül folyatott Úgy fogalmazok, hogy minél szövevényesebb ez az emberháló, amit felépítesz, annál nehezebb kinyomozni, hogy valójában kikinek a felelőse, mi, mi, mi miért történik, stb, stb. stb. legalábbis nekem nagyon többen is panaszkodtak erre, hogy, hogy, hogy, hogy lehetetlen átlátni, hogy valójában mi történik a DVTK klubháza mm. a kör és, és erre a nagyon sok ember az egy tök jó ö, verzió. Nekem az elméletem erre, vagy ahogy én szoktam mondom, nézni? Bocsánat, hát mondom, továbbra is, is mindem 5-3-es. Szerintem életemben nem kell. találkoztam egyszer 5-3-essel. És én e, e, e, e, e, e, e, e úgy tudom, hogy az ehhez hasonló méretű klubok azért ilyen legrosszabb esetben is kettővel meg tudják oldani. Kettő-háromszakot, szóval, igen. Szóval én nekem az szokott lenni a, a, az elméelhetem, vagy úgy, úgy szokott ezen a szememben feldéni, hogy hogy ugye a klubok sport, sporttámogatást, ahol az egész uh, univerzum a klientúra képzésnek is a, a része. Uh, mit, mit értek én klientúra képzésen? Majd a Pista kijavított, hogyha a tudom nem elég megfelelő a, a, a definícióm, de én azt gondolom, hogy, hogy embereket egész egyszerűen el kell tartani. Tehát, hogy az kell, hogy, hogy Miskolcon, amelyik ugye közismerten depresszív... egy de, középosztályi, közmunkaprogram de, lenne a Miskolcon? Nem középosztályi, mert nem hiszem, hogy, hogy túl nem is kell, hogy túlfizetve, egész van munkájuk azoknak az embereknek. Tehát az, hogy, és azoknak a családjuknak is van, és azok az emberek már pedig, és a családjuk is hálás. Márpedig ez szavazatba jön be, ez aktivitásba is fordult, fordítható, tehát politikai aktivitásba is fordítható, mert hogy aktivistaként ezzel így az eltartó, tehát a, a, a klientúra a tetején álló ö, ö, hogy mondjam gazda, vagy mi a jó szó erre, nem tudom, mi a nem bántó, az, az, az, a, az a társadalomban, a helyi társadalomban biztosítja a, a helyét, biztosít, és szavazatokat, tehát egészen-egészen egyértelműen szavazatokat jogos. biztosít. De, e, akkor kéne tudni, hogy ki győr a Diósgyőr mögött egyértelműen. Hát ezt tudjuk hát maga a nagybetűs, okay. a nagybetűs, nagy R-betűs nagy nagy rendszer van mögötte. Tehát, hogy pontosan tudjuk, hogy kinek kell hálásnak lenni. Ha, ha, Nagyon röviden hadd mondja el, hogy ugye az ős a, a fiunk néhány évig triatlan az? adta -e meg a feleséget fiának. Igen, igen, igen. Jó, <gül> jó, de az itt ülök ismerik a, igen, a, a, a viszonyaimat, igen. Szóval, hogy, hogy az ős triatlanozott néhány évig a, a feladikban. A... Kicsit az én fiamnak is érzem ősötőleg gondolva, de mindegy, igen. <gül> És nem, Én neked az őcsét, az és ö, valójában ugye oda jártunk a Népligeti ö, nagy központba, focistákkal mindenki együtt, konkrétan az nb csapat öltözőjétől, két-három méterre vártam a úszóedzés öltözőből az ősöt, és nagyon rendben volt az egész közeg, ja meg a vízlabda csapat öltözőjével szemben, nagyon rendben volt az egész közeg, vigyáztak egy gyerekre, sportolt, normális volt, uh, normális emberek uh, foglalkoztak vele. Igazából, ha nem a. Igazából, uh, hát az iskolához képest, igen. Nem uh, én a családra, úgy, hogy az ki magamnak. De, de az, de, ugye, de ez kézehúsz előtt beszélünk, mindegy. Uh, és uh, Szóval hogy azt vettem magamon hogy hogyha én nem olyan bátottságú lennék, meg mondjuk nem lenne az, hogy egyszerre írok egyébként azon a héten a Fradirol valamit, amikor ott ülök a folyosón, akkor engem ez a kö, akkor akkori hálás lennék, igen, csak ezért a, a közegnek, és igenis, igenis az egy, az, az számít, hogy, hogy, hogy ők hogy ők jót tesznek a, a, a gyerekeddel, és, és ez egy ilyen hálát ö, ö, okoz. És ez, ez átfordítható ö, ö, ö, politikai... Ja persze, tegyük hozzá, hogy, hogy, ugye, hogy, ugye, hogy, hogy ugye van az a jelenlevés különféle rendszerekben. Én pont most csináltam egy interjút a Moszkó világból egyébként a Pico Andrással, és még, még, még, még nem jelent meg nyilván, de hogy, az a, de, de hogy ott, ott nekem például tök érdekes volt, ahogy elmondta, csak egy kicsit távoli példa, hogy az önkormányzatban milyen szinten volt beleágyazva úgy ez a rendszer, hogy nem a jelenlevésről szólt valójában, hanem hogyha, hogyha ilyen hatalomgyári értelemmel veszed, akkor mindig kell egy pár erős ember, akit nem kifejezetten megveszel, mert nem ez a hagyományos, hogy szereznekem nekem szavazókat, és akkor adok neked pénzt, hanem csak egyszerűen többek között munkát adsz neki, beviszed egy közösségbe, stb. stb., ahol már az lesz a dolgok természetes iránya, hogy te a kormánypártra fog szavazni, mert ők egyébként jót tesznek vele, plusz a közösséged erős emberei a kormánypártra szavaznak, mert pedig a közösséghez te csatlakozni akarsz. És valószínűleg itt is ez történik, hogyha jól mm -hmm. veszem ki, hogy, hogy hogy ezeket, az, hogy, hogy ezeket az embereket ezeken a kis apró netvőrkökön keresztül lehet magaddal cibálni. Nem is, nem, nem is, nem, egy jó pár évig ez, nem is volt egy nagyon-nagyon drága mulatság valószínűleg. A József Árvási példa az azért jó, csak tényleg zárója, mondja a pigvá mondja korábban, hogy, hogy amikor 19 őszén oda kerülnek, akkor december végére a hivatalnak a 80%-a feláll. Na, igen, igen, igen. Nem, szóval... ő, nem ő, ő küldje el, hogy ti izé szemét Fidesz-Bérencek, ti szemét izé, sárabotond emberei, hanem azok az emberek állnak föl. Igen, és ez szerintem, és hogy akkor csak, hogy visszatereljük a focira, szerintem ez egy, szerintem ez egy, szerintem ez egy klasszikus, ilyen jó, jól megcsinált hálózat, hogyha onnan veszük, hogy te minél több szavazót akarsz kisajtolni, minél többféle közegből. Na jó, de erről majd két hét múlva egy, tényleg egy tematikus Diósgyőr adásban lenne értelme beszélni, mert, mert ami, ami Diósgyőrbe történt az elmúlt hány évben. Igen, a ilyen. Nehéz is összefoglalni, hogy, hogy hány évre ilyen ez. Igen ez, ez kifejezetten. Ki nyilván lehet sztori, de most én az aktuális, az aktuális értetőfok egy cikket, én szerintem a 2010 óta zajló dolgok, az egy tökéletes ners sztori, majdnem annyira jó, mint a haladás, de azért a, azért a haladás ezzel a családi dráma miatt csőddel és azért orhosszal így is vezet. Meg ráadásul ugye pont azért érdekes, mert pont annyira messze van a rendszer ennek a központjától, hogy ott azért így nincs, nincs annyira szem előtt, és ez szerintem mindig egy tök fontos része ezeknek a foci csapatokos dolgoknak, hogy ott tudnak igazán jól eltűnni dolgok, amik már így kikerülnek a figyelem középpontjából. Nos, ha a hajrára, ugye? Van még egy csomó témánk. Mert bármennyi van. Újpesti stadionról nem is beszéltünk? Az a, a a Újpestről akarok beszélni, de mi, mi, mi, egyébként mit értem még fel maga? Nem. Velük kezdünk, és pont nem leszek itt, mert külföldön leszek. Nagyon dühös is vagyok, úgyhogy kivételesen eljön az az idő, amikor majd mondhatják a tévéből a kommentátorok, hogy azért van ilyen kevés néző, mert mindenki nyaral, plusz szezon van. Igen. Meg a hőségriadó, nem kéne 5 órára szervezni a mérkőzéseket, kedvesem, mert lehet azt este is játszani. Emlékszem, majd mutogat a köztelevízóra, köztévé kérte az 5 órát, a köztelevé azt mondja, hogy nem tudja beilleszteni a műsorrendben, mert a Forma 1 is van, akkor van. Nem, a ritmikus és elindul egy ilyen végtelen kör, ami folyamatosan megy, aminek az a vége, hogy tényleg ott állunk július 27-én, vasárnap délután kettőkor az országos hőségriadó kellős közepén. Az összes gondosóra elkezd pittyegni a stadionban a nyugereknél, hogy hőségriadó azonnal húzódjon be, hőségriadó húzódjon be, és ott állunk, és mindenki egymásra mutogat. Mindegy, bocsánat, kitki kellett jönni venni. Nem... hogy volt, és akkor tényleg kéne egy Igen, ilyen jó játékot csinálni erre, hogy pontosan hányszor fogjuk azt hallani, hogy így ezek, el hogy ez mi miért lehetetlen, hogy ne 37 fokban rendezni. A, a Miskolcon is volt, hogy a tűzoltóság locsolta a de, Mert akkor még volt futópálya legalábbis akkor mehetett rajta a tűzoltó. Most már most már. Is most már persze, most már nincs, emlékszem Lóke emlékszem, emlékszem, életemben az árnyékos oldalra ültem, mert annyira meleg volt, és a Luke óriási volt a siófoknak. De hogy akkor még a játékos szervezet vezető is, ilyen, ilyen térden állva könyörögtek az MLSZ-nél, hogy nedélután kettőkor játszunk a hőségriadó közepén. Igen. Á, Na mindegy visszatér a Újpestről. Én egyébként nagyon szórakozok, hogy ugye, ugye megszereztük Miskolcra Kovács Zoltánt, Újpest ilyen elnöki tanácsadóból, vagy mit tudom én, milyen kamu volt ott, és ugye hoztunk is állítólag kettő újpesti játékot, is leigazolunk, az egyiket ugye Mocsányi valakit, Márkot gondolom, mert olyan, mint a Klubket És Megyerit, be. ami már majdnem Megyeri út. Igen. Na és és, és, és és hogy olyan, mit, a tavaly év legnagyobb égéseit produkkáló csapatoknak próbálnánk próbálnak a problémáit megszerezni, szent, ugye fehérvárat is igazoltunk, igazoltunk és, és hát Tehát, igen, ugye, az volt a, a... Dolgozott igen, igen, de hogy az újpest, az az az azért, ez, a, ez a mol dolog, ez egy nem nem úgy robbant be, mint ahogy várta mindenki, és viszont tök volt, és aztán átadom a szót, hogy a, hogy is hívják most az elnököt, klub elnököt ott Ratatics Péter. Ratatics Péter, aki tegnap nyilatkozott a köztévén, és meglepően korrektúr elmondta, hogy egyébként őszintén, szóval ők is csak tanulják még ezt az egészet, és igen, tavaly egy elég történet volt. Hát igen. De hogy, De hogy új stadionjuk. Figyelj el, hogy, hogy, hogy, hogy azt mondta, hogy ma most tényleg kikab, kiszedjük a, a szemétbe a kezéből a focit, és akkor oda teszünk egy olyan, olyan menedzsmentet, aki, aki bevallja, hogy baszki, nem is értünk el. De, ehhez, ó, de azért taruljuk, azt tegyük hozzá, hogy fél. azért valójában az, hogy összeomlott a csapat, az egy dolog. De, de, de egyébként szerintem, ami elindult Újpesten, láthatólag az egy, az egy, az egy, az egy, az egy tök védhető valami. Nem, az van, hogy abba, abba, amit a Botti sugálni akart, hogy a mol úgy ment el pestre, hogy nem volt programja, nem volt sportszakmai programja, és egy év után lenyilatkozzák azt, hogy hát ezt tanuljuk. De szerintem volt csak szar, tehát volt egy elképzelésük, úgy tűnt, hogy tök tudatosan igazolnak, szerintem egyébként a grezelek nem volt egy rossz ötlet, szerintem nem érdekelnek. nem most mész Lanyalországba? Nem érdekelnek ezek a dolgok, szabadon választott, összedobált, mással hangzó. Szóval nem, nem, nem tűnt rossz ötletnek valójában, ami ott történik, és szerintem, hogyha egy éve visszamennünk, akkor itt, mint három legedásan jó szemi szakértő, mint szerintem mindannyian azt gondoltuk, hogy, ez egy, hogy, hogy, hogy egy jól alakulnak ott a dolgok. És egyébként sokáig úgy is tudtam. Hogy... sokat látott szakértő. Ne, én simán, én ugye <gül> hogy én a bukásukra gondoltam. Tehát hogy egy tipikus. Na a szokásos is jó, igen. de az más, az ilyen az is megindulat nem. Nem, hát figyelj, az van, hogy ez ilyen vágyvezéred tip. Egy kettő, meg az, hogy, hogy tehát nekem már tényleg az a tapasztalatom, hogy most már egyre inkább alsópolcos káderek kerülnek a csapatokhoz, kifogytak a káderekből, akik minőségiek. Hát, most az, hogy nem első cégként. Nem, a cég igen. De az, hogy amikor, amikor fel kell töltened a, a klubházat, akkor már oda olyan embereket kell vinned, aki felelősen fog gazdálkodni, már már úgy fog gazdálkodni, itt egy jó klubot csinálják, és még ért is a futballhoz, legalább klubépítés szintjén. Nem úgy tűnt, hogy ez történt volna. És, és ezt, ezt láttuk Kispesten, láttuk egyébként a, a Diós Györné is, amikor, a, amikor átvette a Molnár, tehát egy csomó helyen volt egy ilyen, hogy így azonnal összeomlott a rendszer szinte, ami előtte működgetett, mert, mert valamilyen, valamilyen tulajdonos megpróbálta összerakni. Ugye látok a Leistinger, Újpesten a Düsateli, Kispesten a Hemingway. Tehát amikor ilyen kvázi magántulajdonosok voltak, azok a rendszerek, ahogy átkerült a, a, a, a NER közelbe, ezek a rendszerek gyakorlatilag összeomlottak. A nyereséges cégekből veszteséges cégek lettek pillanatok alatt, és a, és a sportszakmai sikerek is eltűntek mint amik előtte voltak. Hát mondjuk az a, legtöbb azért a azért azért az nem nagyon voltak más sportszakmai sikerek, szerintem érdemes hozzátenni. Hát fél, mindig egy ilyen, ilyen rosszul induló ősz után egy erős középcsapat lettek tavasz végére, és át Na hát most megint gyöntő. tök jól induló ősz volt, és aztán beomlott az egész, igazából csak megfordult ja, most a történet. Megfordult, igen, elég hamarom. De össze. mondom, szerintem azért észre lehet ebbe venni valamennyi tudatosságot, de ez, persze remélem, nincs igazából, mert nagyon szeretném, ha szívben. <gül> <gül> Na de hát, hogy az újpest Pest kapói ki fog esni, nem? Vagy az híres átok. Van a híres átok, ugye, hogy a Fradin kívül mindenki kiesett, aki a stadiont, nem? Na jó, nem? Még a Paks sem esett ki. Ja, a Paks még nem esett ki. A Paks még nem esett ki, de mindenki más, igen, nem? Hát a Fradi. Fradi. A Fradi meg a Paks nem? Igen, de az a kérdés, hogy most hogy hogyan akkor az átok, mert a MOL fogja építeni a stadiont, nem? Ó, hát most. De olyan stadion építést, ami ami ami nem állami pénz. Jó, szóval most nem tarsol most épít. Csors, csors, a legendás, független vállalkozói projektok. Igen, de hogy jó, jó, de ez megint mennyire, tehát ez megint mennyire majd, de tehát fogják adni, hogy nem az állami építi de hogy ez, ugye ez ez még rondább átverés, szerintem. Ja, ez hát a Tehát ez még rondább átverés, Belezetze a szerencsi játékért, hogy építelepást adjott. Hát a pénzük az lenne rá, nyilván. Tudod hát, a máv. <gül> Igen, Egy Jó. nagy nemzetközi csepegősödékezet, egy cégjelentkezetben. Nem be. sikerült elpásszolni a vasútállomásokat, úgyhogy húzunk a délibe egy állam, egy cég. Hát én szeretem, a nyugaticot szrombolják, mert nyugaticot nyugat nem hagyjuk. A nyugatit nem hagyjuk. Hát akkor szállóztok, köszönjük, akkor jövő héten most leerőltetünk egy csepegőt. Hát két héten hét hét hét hét hét hét van, azt majd megbeszéljük, az lehet, hogy ez fog jönni szerintem. Jó lenne. Jövőben. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ma is volt telefonos érdeklődő, reméljük kisígerőt is választadni a kérdésére, szerintem tök jól kiveséztük azt a kérdést. Úgyhogy sziasztok, és rakunk be valami Mi zenét és hallani? közben pedig, hát remélem jó verziót rakok be, de Újpest Aha. következik, ha már ezzel zártunk. Sziasztok, sziasztok. ez volt a hétvégületekedő, visszatérünk e uh, júliusban